Bankoakrek diruago gordetzen lagundu ditu aberats batzu orrentzalatzeko bizik baionako azentzian kaderak ebatsi ditu Et Cadillac, je dois, je crois que Cadillac. Cadillac, tu as que Yago spa euh Di loi dans la conserve. Non mais on Kaderak ez dira jartzeko baina Kaderak dira d'abord quoi ben au Diago euh à t'éciter le moutain Diu Yago et ça. Ben ben Kola du tekeu bankurek eta bankurea estenda. Bire ala xaiatuko gira, San Franciscoan den gure lankiraren dion tatzen, bamos a intentar kontaktar a nostera reportera kesta en San Francisco. We are going to try to contact our reporter in San Francisco. Nous allons essayer de kontakter notre reporter a San Francisco. Heimen dut Pamela Bazterrez, San Fransiskoko euskaletxeko ordezkaria. Eta zer pentsatzen duzue horien debak, buruz? Ba iztripu gutxiago egon gorilela, eta hobeto eta multar gutxiago. Eta suena itamek egiten dute? E, telefonatzen dute egiten dute Ba, nirea ematen di niri nire telefonatzeko. Ados? <risa> nire! Nire! Nire! Nire, nire, makba dauka eh, aldu kotxean telefona gabe. Ja, dauka, da, dauka makina bat bezala eta hitz egiten du. Gidatzeko bat okian, goian, dago nola horra eh, lu zu jarri ba nola mobile Iztripu gutxiago eta gutxiago pertsona kilza. Sarako, zabezabatitela borde emenda, ikatitaileriko ikazle engaldere iran zuteko. Egunoan? Beizuri ere? Zagatik ez duzu eskaintzen, haste azken goiz bat, sarako bestetan. Ah, suendako? Ba. Besta teko? Bai. Uste guen baitan den bak Herri? Bai. Ezeu? Ah! Mergo afroatuko du horten? Ez da galdera ofizial git zu, sumetituko du a uh, Herriko txian. Uh -huh. Ozkatuko du, egosiko du. Idatzi bertzi nuke? Mila esker, galdera otoi. Eta, zuen ingurukoia ez, erraiten diazue gelditzeko edo... Ez, daigetan dutena idutena. Bai, nire amatani harik irakakkin dira deraita txiberak egitze, ue, e, sigarretak usteko. Nire amak egandu duela bostu orte dola urte gelituko zuela baina ez du gelitzen orduan nik batzutan egitzen duela harikak zelun nire zapata <laughs> <laughs> <laughs> botatzen dut eta ba, mm, taguer cigarette alors bada psip psitava <risa> tes fraîches et télévisterna nicotina <risa> publicité maternelle bada <risa> psit ne du lari que ve bada psit matin du gorente ou lais zugnai ninira marchand citoyen leno subsiste à la nicotine